Och 10 poäng då. Tänk att det skulle komma ut någonting positivt av att man spelat lite tillsammans med Dennis Wise, Det trodde jag inte. Men efter kväll får man kanske ringa upp Karin eller skicka ett sms och tacka. För det är tydligen hans förtjänst att jag får vara med i den här underbara podden. Jag, lik Dennis Wise kommer nog efter karriären att förknippas med en speciell klubb. Även om jag på senare har flyttat runt lite grann. Med 441 matcher för en och samma klubb är det kanske inte så konstigt. Jag var bara 26 år när klubben i mitt hjärta på något sätt hedrade mig med en testimonial game eftersom jag då hade varit i klubben i 10 år. Jag är väldigt stolt över att vara den yngsta spelaren i Premier League med att uppnå 300 matcher. Jag var faktiskt bara 26 den dagen vi spelade mot Bolton och jag tog över rekordet. Ja, heter han så eller? Jag skulle ju kunna göra en vrålchansning här Nej, inte på tio poäng <laughs> Är du galen? <laughs> ja, men den där flaxen du hade sist Det är den så Heter han sådär? Det heter han inte så Fan, jag vill chansa Ja uh... Ja, jag chansar Det är kanske inte ens så Men jag chansar på tio Ja, då kör vi vidare då Åtta poäng Landskap, Landskamper har jag många Över 50 stycken Och jag har spelat i flera pojklandslag Men min debut för The Three Lions Fick jag göra när Kevin Keegan kallade upp mig Och jag fick hoppa in i en match mot Ukraina Mycket kan man säga om mig Men någon målsprut är jag inte Tre mål i landslaget har det blivit Joey Bartons uttalande Om att jag ser ut som en sköldpadda Efter en match mot Tyskland det är väl inget att ta för, på för stort allvar Men vem tar Joey Barton på allvar han är nu bara sur eftersom jag spelar på den positionen som han vill ha. Den var tuff men har man dit Ganska citatet var ganska stort när det kom. Ja, Jo Jag, jag tror en wildchansning. Ja, men det gillar vi. Mm. Nej, jag har in inte en. suck Sex poäng. Vem hade kunnat tro att jag skulle hinna med och spela flera år i staden Liverpool? Nu kanske ni har förstått att det var i landslaget som jag spelade med Wise. Mm. Liverpool ville värva mig för flera år sedan men Martin och Nilsson nej och jag blev sur. Jag ville spela Champions League. Pratade lite med media och det är ju inte alltid så bra. Jag fick böter för att ha en intervju utan klubbens godkännande. Och efter det så kunde jag bara sluta på ett sätt. När säsongen var slut 2009 var det dags för mig att lämna Birmingham. 12 miljoner pund kostade. Och jag fick ett fint fint femårskontrakt. 34 matcher gjorde jag första säsongen. Och så fortsatte det ända till deadline day 2013. Då var det dags för mig att lämna igen. Eh, denna gång på lån. Vet du? Nej, min kille han slutade typ 15 år innan. <laughs> ja, jävla ja, alltså. jag, jag, inte, jag hänger inte riktigt med här. Jag får inte upp alla pusselbitar. Ja, jag känner mig också lite distress. Det var ju lika bra. Jag hade inte tagit ändå säkert Nej, mm. ja, jag, jag har fortfarande inget. Jag får, ja, jag får se nu på fyra poäng så att du mm. Fyra poäng. Mitt äventyr i Manchester kunde väl ha blivit ännu bättre. Men jag fick ju faktiskt vara med och vinna ligan. Och jag spelade faktiskt 34 matcher den säsongen. Den är får säga vad han vill. Men jag var mer en delaktig i titeln när jag kom till Manchester. Och jag gick ju inte till United. Eh, men vad då? Jaha. Uh -huh. Men vad då? Men vadå? Det gissar jag gissar vi. Men. Uh... Ja, vet. Jag vet. trodde du skulle få ihop nej, det. här. Jag trodde att du hade sagt någonting om Birmingham. Du sa förut att, du att han spelade i Birmingham. Du, också sa, du har också sagt någonting om Birmingham. Ja, det var dags att lämna Birmingham. Jaha. Men ja, då är det inte. Vad fan är det för fick Någon som kommer till sitt. Jaha. Det där jag hatar ska jag plocka upp. Nej, sen. Det är fan, nej, det är inte han. Han sa ju dem. Han är ju därifrån. Nej, just det. Jo. jo, men det kan... Jag sett bara en sköldpadda framför mig. <laughs> Aha. Jag, jag tror att jag vet vem det är. Det är sjukt svårt det här. Jag kan inte. Uh, jo, jo, jag vet. Jo, men det är klart att det är han. I Everton gjorde jag förra säsongen med ja. 500 match i ligan. Och det är bara nio före mig som har gjort det. I Aston Villa kom jag fram som en back men blev senare mittfältare. Och det är där jag fortfarande härjar runt. Röven min blir bara större För varje år ser det ut som Men jag levererar fortfarande Och från <laughs> Om det <inte> sitter nu Jag har skrivit fel och frågan är om inte City någonstans ångrar litat, att de släppte mig i alla fall Nej det gör jag inte Nu är jag skadad och frågan är hur du kommer gå för laget utan mig då Ja men nu kan jag ja. Nej! Jag plockade upp den på fyra också Innan det så var jag helt väckas alltså. ja. Med två poäng fick jag göra. Ja, Vem är det då Södberg? –Garrett, Barry. Ja, jag är Garrett med. Barry. –Jag skrev ju Barmian för att inte skriva ut. –Ja, men det var alltså, smart, men det är, jag, jag jag, fan, tänkte att jag kunde kanske varit en spelare från Southampton eftersom han hade varit där så mycket. Men jag är inte ens säker på att han heter så. –Matthew Letizier. ja. ja är, så –Han ja. tänkte jag på också. –Ja, för då tänkte jag, och utifrån att han var legend, men så tänkte jag, fan, var ja. det, han började, det är ganska tidigt ändå. Eh, hade han verkligen spelat? Hade spelat han spelat inte han aha, gammals, ja, tyckte, lite grann innan premiär? Så han blev för gammal. Men jag tänkte, jag drar på en rövare där, för aha, han är verkligen ja, en det, legend. Tänk, och han skulle ju kunna ha fått en tidig testimonial, för han var ju Ja men precis. Garbary ja, har fått lite. det. Det hade, det hade jag aldrig kunnat ja. plocka upp att han skulle få det. Sättade 500 matcher? Ja. Är det... Det är fan det är ja det. Fin... Nej, den var svår. En fin spelare. Ja, den, alltså, jag var ju helt lost ända till fyran, men äh, ja. Ja, det kan vi gott Nej, men grattis, jag är en två. Yes! <laughs> men ni sänkte kanske bara mitt. <laughs> ja, det är klart du ni sänkte att det, men det är bättre med att få vara en annan. Du måste lära dig det där. <laughs> Okej. <Okay. laughs> ja, ja det var fint. Nej, ja, bra jobbat här. Tack. Mm.